Alltså man får jobba så hårt och det enda man vill göra är att spela lite rock roll för sina fans liksom. Välkommen till avsnitt 10 av podcasten Rockla. Dagens avsnitt ska handla om slis. Ett av de största inom slis i Sverige är Crash Diet. Jag fick träffa två av medlemmarna under ett turnéstopp någonstans i Sverige. Och vi pratar om inspirationen, nya medlemmar och om Crash Diets väg mot framgång. När jag sitter och spelar in detta befinner sig grabbarna på en turné i USA. Och detta verkar bara vara början. Välkomna till avsnitt 10. Slisigt. Hej Martin Sweet Hej hej Från Crash Diet Nu är ni ute på en liten turné i Sverige Det stämmer bra Det är alltså uh, Ett paket som vi Har satt ihop själva egentligen för det, det är våra polare kan man säga uh, Sister och Toxic Rose Som uh, vi har liksom Giggat med förut Eller hjälpt till och proddat Och lite sådana grejer mm. Så att vi är väldigt tajta de spelar en ganska liknande genre. Det passar in i, i slisvärlden. Liksom, så. Ja. så vi har kört Skandinavien, och Skandinavien eh, under de här senaste veckorna. Och, eh, men det här blir väl som en avslutningskriget ja, innan precis. vi själva sticker iväg. Ja, precis. För sen drar det iväg ut i världen. Yes. Mm. Och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om slis idag. Slis, mm. och som ni på något sätt alltså, så är väl ni det största slisbandet som finns i Sverige, måste väl inte säga. Ja, det kan man säga. Ja. Det låter bra. Ja, Men vi börjar från början här eh, med hårdrock och sådär. Mm. Vad började hårdrocken för dig? Men Jag, jag måste bara säga, jag antar att du är lite 50-hårdrock, lite 50-punk, alltså 50-50. Mm, det är väl olika beroende på vad du frågar i bandet. Jag har ju alltid lyssnat på mestadels hårdrock, um, av, av alla genrer liksom, mm. alltså mycket extrem hårdrock så här, gammal eh, svensk döds, mm. Entom, Dismember, Grave, mm. men frågar man till Peter så är det ju liksom Onky Konky eller, och, <laughs> En ja, för han massa har, punk liksom. Han har ett eget band också vid sidan av som är Ja visst, alter ego så att det är jätteblandat alltså. Ja, men Man märker ju av det med slisen Just att det inte är 100% bara hårrock utan att det finns mycket mm. Punk ja, Det är väl den skitiga liksom, ja. tiden Som ja, kommer från lite Alla möjliga genrer Har du något tidigt minne av slisrocken? Ehm um. Alltså, jag upptäckte väl det ganska när det var som mest tabu liksom att lyssna på pudelrock och så vidare mm. uh, typ så i mitten på 90-talet ah, <laughs> när verkligen. alla lyssnade på Nirvana. Ah. <coughs> uh, då upptäckte jag Cinderella. <laughs> ah. rat. Ah. Och rat. Och dog av glädje. Liksom. Och, sam och, och samtidigt så var jag en genuin dödsmetallare som det var en konstig blandning där. Hur liksom. gick det där ihop där, då? Ja, alltså jag var väl officiellt dödsmetallare så lyssnade jag typ på Cinderella när jag kom hem ja. <laughs> I, <laughs> men sen tog, sen tog den där sjangen över liksom, alltså 80-tals och det har alltid legat mig nära uh. eh, hjärtat liksom Men vad är skillnaden mellan Crash Diet och 80 tals slisen skulle du vilja säga? Um, jag tror... Kanske låtskriveriet skiljer sig lite nu från vad det gjorde på den tiden. Lite modernare arrangemang och mm. lite mer så här modern popstruktur på låtarna. Precis. <coughs> Men med 80-talslis då menar jag Mötley Crue, Rat Poison, mm. Autograph kanske. Men ni känns ju lite skranigare, lite rockigare, lite punkigare än vad man kanske skulle... Säga i vanliga fall, förstår du? Just där med och... Så. Alltså jag tycker vi, vi har samlat ihop liksom våra favorit, favoriter från 80-talet och, och gjort ett nytt band av det. Liksom. Mm. Typ så här, Tidig Guns Roses, Tidig Ratt och Motley och 80-tals Kiss, vet mm. Jag älskar Rat, jag gör är verkligen, men tycker ja. jag det är så jävla ovärdigt det de håller på med Att <laughs> Alltså komma tillbaka sådär och det, det är bättre att bara låta det vara, tror jag. Det är fina, de här fina minnena <laughs> eh, När Slis gjorde en ny tyndning i Sverige, var ni först då, tror du? Mm, ja, alltså det fanns ju lite band som, som höll på innan oss. Typ så här, eh, jag tror fan med Crazy Licks var tidigare. Mm. Jag hade skrivit även, upp dem Och även ett som heter Queen Obscene <laughs> uh -huh. Jag tror det smällde till lite där När vi blev signade och, och släppte vår första platta mm. Resin's Sleeze. Då var det liksom som att Åttiotals Glammen vaknade till liv igen På allvar så mm, Och det var okej okay igen ja. var Det var inte riktigt där i mitten på. Nej, då skulle precis. man lyssna liksom på Hammerfall Eller Nirvana mm. Lite så men äh, era svenska kollegor då, det är ju som du sa Crazy Leaks. Mm. Dynasty måste väl ändå kunna räknas in. Ja, de känner in? Eh, Toxic ja. Rose, Sister, mm. Nasty Idols finns det ett band som heter också. Mm. Mm. De är ju ja, de fanns ju när de begav sig. Mm. precis. Och även eh, Shotgun Messiah. Ja, precis. Vilken är er största inspiration till innan ni började? Jag tror det är väl någon blandning mellan skidrow och Guns N' Roses. Mm. Man drog alla åt samma håll inspirationsmässigt. Mm, nej, verkligen inte. <laughs> du Men vi hade, I början hade vi ju två huvudlåtskrivare. Det var jag och, och Dave Lappard. Ja, och, och jag lyssnade på 80-talskiss liksom, och han var ju såhär skid row freak. Liksom. Mm. Och då var det någon, någon blandning där. Liksom. Ja, just det, Wasp måste jag tillägga. Ja, De precis. sjukt... Är jag är sjukt påverkad av Fortfarande väldigt bra Men mm. Jag eh, har ju nämnt Influencer som du sa här eh, Skid Row, Guns Roses, han har ju Rocks Lite grann ja, vissa Vissa oh, inte, inte jag så mycket men, men det mm, finns ju någonstans ja. Och sen när jag, jag har läst det här någonstans eh, GG, ärligen mm. Det är ju den där punkreferensen som jag Letar efter lite grann nu. Ja det är ju David, alltså. ja. han var ju helt det var ju hans mentor liksom ja. Gigi ja. Det har man ju mycket G. G. i de gamla låtarna. Ja. Mm. Förra skivor innehåller ju mycket, mycket olika saker. Det är tre, tre olika sånger till att börja med. Mm. Har ni någon gemensam nämnare när det, när det, när det gäller musiken? Om basgitarr eller trummor liksom, som går i samma spår he, under alla de här människan? Någon röd tråd genom alla fyra? Ja. Ah. Mm. <clears throat> det är väl att vi... Jag har alltid hållit det väldigt simpelt. liksom. Jag har alltid tänkt så här... Det ska vara lätt för en liten tonåring och ta fram gitarr och riffa mm. plankalåtarna liksom. Det har, ja. varit, det har aldrig varit så mycket för show off-grejer eh, liksom. Nej. Utan keep it simple. Ja, typ Motley Crue tänket liksom. Ja. Har fansen varit samma hela tiden? Eller har de, har de blivit an, alltså blivit fler eller annorlunda som skivorna? Men de har blivit fler, men de verkar inte bli äldre. <laughs> Ja. Härligt. om, om vi går på, innan vi går på nästa ämne tänkte jag du kunde om du skulle beskriva Crash crashday för någon som inte hört mm. vad skulle du liksom använda för ord då mm. typ um, arena rock ja. <laughs> stort och bra Mm medlemmar. Mm. Nu är ni ju fyra stycken i Crash yes. Men innan 2002, det var väl innan ni fick, eller de fick skivkontrakt. Mm. Då var det <coughs> två andra medlemmar, eller hur? Ja, minst. Ah. Ehm, <laughs> det var väl en, en, en tid mellan typ 2000 och 2002 som det läppade ledde bandet. och Han hade lite olika medlemmar som kom och gick liksom. ja. och sen det var inte först, eh, han kom i kontakt med, med mig Peter och Erik som vi verkligen började ta tag i saker på allvar så mm. sen tog det inte mer än något år innan vi blev signade så. Ja, precis, och då, då kändes det nästan som att allt det där som var innan det söddes ut för nu börjar Crash ut på riktigt då, från 2003 ungefär. Ja, men det är alltid så där med, med band liksom. Om man kollar på Iron Maidens historia ja. så har de ju typ, fan vet inte hur många ja, det är, sångare. Och det är, men man börjar ju nästan räkna från första plattan liksom på, ja. på något sätt, tycker jag nog. Även om, jag menar... Vi, vi sticker inte under stolen Men det fanns en tidigare line det, liksom. Nej, jag tror inte att det är någon som har reagerat på det här På det Nej. sättet heller Det skrivs ju mycket om att ja, men den personen har hoppat av där och där Men mm. Crash Diet i många ögon är nog Alltså du, Ja, precis mm. Och sen har ni ju bytt sångare Men mm. det är ju liksom, har ju varit oundvikligt mm. Nu har jag haft lite otur med den här frontbiten mm. Kan man ju säga Men jag tycker ändå att ni har seglat i hamn väldigt bra Mm det måste ju bero på er tre, Ni som är grundare liksom, Martin, Peter och Vi Erik. har en väldigt bra smak ja. <laughs> För blondiner Ja precis Härligt. Nej men vi har haft tur alltså. vi, vi är väldigt nöjda nu Med, med vår lineup vi, ja. vi har äntligen liksom hittat En bra balans liksom Det var, ja. Förra sången funkade inte så bra Nej. Men eh, har ni varit helt själva i er process att välja ut en, en rekry rekrytera en sångare eller har det funnits någon skivbolagsrepresentant som har varit medansvarig för det? Mm, ja, alltså <hör> när, efter David så stressades det på ganska, ganska friskt alltså för att vi... Det gick väl fortare kanske än vad du borde ha gjort. Och, och, och, leta efter en liksom. det är och där särskilt, är resultatet. Ja, det kan vara. Liksom. Jag vet inte skylla på skibolaget sådär, men Nej. de har ju en inte ens så. Men kan det vara? Ha... Deadlines. Liksom. Men, <kör> men jag vet att det gick väldigt fort när vi träffade Oliver. Och, och sen bara, körde vi. Liksom. Kan det ha att göra med det här som vi pratade om tidigare att det, ni är det största? Eh, slisbandet i Sverige och att, att de var, var tvungna att behålla den här bilden av er som störst och då var det liksom viktigt att det gick fort att hitta en mm. ny sångare. Alltså vi hade kunnat lägga ner om vi ville, tror jag. Det var, det var bara att man, vi litade ganska mycket på skivbolaget på den tiden. Liksom. Mm. Och, ja, Och om, om de um, tycker att vi ska köra, lägga i liksom högsta växeln så gör vi det Ja men det klart. Och ni var ju lite yngre då och ni hade ju någonting bra på gång med David så jag antar mm. att ni kände att ja men vi måste ju köra, det är klart vi måste mm. köra Ja blandade känslor Ja jag, men, men jag förstår så ville vi, ville vi inte veta av, av det liksom det var väl helt kläckigt, alltså. Men det var ju tror jag, att ni fortsatte det gick ju bra i alla fall Det är ett ihopkok av glam, hair och punk lite så. Slis betyder väl smutsig. Ja. ja. Precis. Musiken är lite smutsig, lite punkig, lite distat så. Mm. Ja. En stor del av slisen upplever jag är lite image. Kan du hålla med om det? Absolut. Det är inte som i den andra delen av hårdrocken som till exempel Iron Maiden där man kan gå ut och spela i jeans och t-shirt så funkar inte där riktigt lika bra i svisen för det där är det viktigt att man har en image utåt. Ja. Eh, fast jag tycker Iron Maiden de har en det är ju det, alltså image och dra på sig tajta penisbraller och risigt linne liksom. mm. För sen när de går av scen så drar de på sig mjukesbraller och någon kofta liksom. Mm. Det var rätt till. Så jag tycker, fan mig... Väldigt många barn har ingen. Men eh, vi har väl alltid känt att mm. vi, vi kör samma kläder även när vi går av scen. Jo, ja, men jag tänker så här, lite hårsbri och lite trasigt och lite. Mm. Vi är ju väldigt... sunka liksom. Och det, det speglar sig <laughs> både av och på scen. Men det är, det är alltså inte en scenkostym det, det nyan. Vi, vi liksom ju upp oss lite extra när vi går på scen och ställer ja. håret och drar på lite extra kajal, men, men eh, annars är det ju typ samma grej. liksom ja. det, är det är inte så att vi går runt i kostym annars, liksom Nej. <laughs> som kiss. <laughs> um, det är lite mer extravagant för med sminket och lite så. så att, mm. Ja, det har ju rätt effekt faktiskt att många vänder på det. Är det medierna det på smyrkorsbyxor så mm. är det ju de som är ett imageband då egentligen. <laughs> <laughs> det Här i lilla landet lagom Sverige hur har mottagningen varit här för slisen? Eller just för er? Mm, Från början eller på den här svängen? Eller? Nej men alltså över, överlag när det började liksom pika ordentligt. Ehm... Mm. Um. Ja, vi visste ju inget annat då, liksom, för att vi lyckades aldrig ta oss på, ut på någon turné. För det var för röjigt liksom. Ja. <laughs> det var för svårt att få till det. Och det var jättebra respons i, i storstäderna. Och liksom, det är alltid lite glesare i, i förorterna. Men eh, nu har vi fått lira utomlands i senaste tre åren. Och ja. Det finns ju mycket att hämta. Så vi, jo, jag vi, vi har förstått många fans i, i, i hela världen. liksom. Mm. Jag tänkte på det här, Mottagningen här har ju varit väldigt god måste man ju säga. Mm. Den har ju alltså, ni är extremt populära överlag. Mm. Men ni måste ju ändå säga att ni är större i några andra länder va? Typ lite Sydeuropa och kanske lite Latinamerika. Det får på hur man räknar. Liksom. Mm. Man räknar hur mycket publik eller hur mycket de röjer eller Alltså, eller hur mycket plattor man säljer vi säljer ju mer plattor i Sverige än i, i, i liksom, Italien mm. men eh, där å andra sidan är publiken helt tokig liksom. ja, då och då känns det som att fan, här är vi skitstora men här, här kan kan man spela på ett fullsatt ställe men de är inte svenskar är ju så blyga liksom. <laughs> klappa händerna men det kanske har de att göra med de är inte men... jättefulla liksom. ja, jo, jo. <laughs> Eh, det har, kanske har med att göra att det sägs att de i Latinamerika och neråt liksom, att de är lite mer extrema som mm. fans. De är, det kan man ju pensionerade. Om, ja, jo, men absolut. Här är vi pensionerade. <laughs> det kan man ju se om man följer det på Twitter eller Instagram mm. att eh, det är kommentarer och de är verkligen så här... Medan en annan bara, varför ska jag kommentera den där bilden du är ingen ser det så här, Du vet, lågmäld Men de mm. är liksom bara, we love you verkligen, kom till Brasilien Så det är väldigt extremt så det mm. måste ju vara jäkligt tacksamt mm. Läser ni och ja. ni ser ja, är. nästan allt Vi förstår inte vad de skriver Men, <laughs> nej. men nej, vi tror att det är positivt <laughs> Ja, förhoppningsvis Annars har de väl inget på er än Instagram att göra kanske mm. men Vi pratar pratat lite om fansen De ser mm. väldigt lika ut eller olika ut mm. um, men samtidigt så är det någon skillnad på fansen i Sverige och kanske i Brasilien till exempel. Eller mm. USA eller Utseendemässigt, eller ja, du... beteendemässigt. Ja, jag tänker mer så här för att om man går in på en Crash Diet konsert så ser man ju mycket liksom bandana Och och mycket hårspray och mm. så där. Är det någon skillnad på fansen så? Mm. Alltså de klär sig typ likadant överallt liksom. Och temperamentet de är Lite mer brunbrända i Brasilien liksom. <går> Lite Så mer blekare att Läppstiftet ser lite roligt, lite ja. roligt ut men, mm, Det är typ samma överallt mm. Men dedikationen på fansen Om du jämför ett vill jag inte ta något speciellt land Men ett ett utländskt fans och sen ett svenskt fans. Dedikationen, kan du förklara någon, är det någon skillnad på dem? Mm. Stor skillnad. Mm. Mm. I Sydamerika där vill de ju slita dagen och slita äta upp en liksom. Okay. Att de, har någon, de, de, är liksom de är förälskade i oss. <coughs> på ett annat sätt. Här får man eller i Europa så är de lite mer jag har lite mer respekt för det. <laughs> ja. Tror det har att göra med men, någonting um, i deras historia kanske? Ja, jag vet inte. De bara blivit helt galna när det kommer ett ut utländskt band. Kanske. Jag vet inte. De kanske ser <coughs> vi ser dem som exotiska och mm. de ser dig som exotiska. Vet och vi? i USA, där är det nog mellanting. Liksom. De är så här: jävligt trevliga, liksom, men ändå så här, ja. om säger De respekterar artisten. Så Något riktigt sånt här stort jävla tokfan som gör allt? Ja. De här, det är ingen som du vill nämna vid namn eller något sånt här um, nej, ja Jag kan säga en, en, en dansk snubbe som han såg vårt femtionde gig här om eh, veckan mm. faktiskt. Han ja. har, följer oss över hela världen. och han är, ja, är nog det största Fanet liksom, ja. som, som jag känner till det vet, Samlar på allt Och mm. så här, dedikerat sitt liv Till bandet till, på allt faktiskt. Men om du liksom, Om du har en dålig dag Eller liksom, känner dig lite nere Om du tänker på honom, vad känner du då? <här> känner du liksom att bara, wow Det är någon som har dedikerat sitt liv till det jag gör ja. Ja, men utan Fansen överlag så hade vi fan, gett upp för länge sedan ja. alltså, För att den här branschen är ju den är så himla otacksam mot oss. <laughs> jo, men det är ju så. Alltså man får jobba så hårt och det enda man vill göra är spela lite rock'n'roll för sina fans. Liksom. Mm. Det vägen lite så det är så mycket elände. Men sen står man där och får den här feedbacken och får träffa fansen efter. Det är bara, det, då är det värt det. Liksom. Ja. det därför ja. man fortsätter att kämpa. Liksom. Men hårdrockarna är väldigt stora om man... Om man visste hur mycket horrorrocksband det finns Då mm. skulle man nog bli ganska rädd Tänkte då att den här killen då har valt ut Crash ja. Diet bland mm. alla de här banden mm. Och liksom bara Det är jävligt fint faktiskt ja, det är fint. Ja. Jag tänkte att skulle prata lite om Olli Eller Oliver mm. Twist då som var med i bandet mellan 2007 och 2008 mm. mm. Olli han var ju en väldigt bra frontman oh, Verkligen ja. Men nu när han har landat i sitt nya band då, mm. Så känns det som att det var lite mer dit han ville Ja, ah. det är såklart Ja, ah. det måste ju vara kul att se ändå Att det gick bra ah. för honom också Ja För hans beslut alltså, han ville ju ut ur bandet Det kände vi ju redan ganska tidigt så att vi... Det var ju bara frågan om När han skulle vara Och hur kanske Så att vi var snabba och bara stekte honom eh, Innan liksom, Det går för långt så här. Mm det, det funkade inte. Så här. Och sen så här i efterhand när man ser när han har hittat rätt så förstår man ju varför liksom, att han, ja. han var inte för oss. Och vi, ju... var väl, vi blundade väl för det ganska länge för att vi var ju bara, vi ville bara köra igång liksom. Så att det har väl lite med den här, att vi stressade på allting. För att, alltså, vi borde ju ha känt på honom längre innan... Innan vi satte igång allting. För då hade vi märkt det mm. Men jag läste en intervju eh, i Sweden Rock Magazine faktiskt. Mm. En, när Olli fortfarande var med i bandet och någon skojade till: Ja, men du kanske ska hoppa av liksom, så här. Slå i sidan. <hör> mm. Och då liksom. Du förklarade de stämningen som att han redan var på väg därifrån i liksom artikeln. Och då, då kan man nästan likna det med typ att man, man har en kille som man, eller en tjej som man vill göra slut med och man vet om att det aldrig kommer funka, men man, man, man drar ut på det lite. Det kan det ha varit mm. så ungefär. Så. Alltså, vi drog ut på det tills det, att vi inte hade något, några eh, spelningar mm. bokade. Liksom. Vi var inte så sugna på att ställa in Nej. spelningen. Och trots detta då så tyckte jag att den perioden han gjorde, den gjorde han ju med guldkant verkligen. Mm. Det var väldigt bra. Men sen hade ju ni turen också, att ni, ni hittade Simon. Mm. För där kändes det verkligen som att det blev gjutet, Att ja. Det som har varit innan, det räknas inte riktigt. Nej. Tillsammans med Olly släppte de 2007 skivan The Unattractive's Revolution. Både Olly och Crash har nu gått vidare, och Olly sjunger nu i sitt gamla band, Reckless Love. Jag såg Reckless Love som Olly nu är medlem i. Jag såg dem på skogsröjet, Mhm. Som ni också ska spela på nu yes. här i sommar 2013. Mm. Och eh, där såg jag ju att det är inget att sörja över. Att han inte är medlem i Crush Diet längre. Utan, alltså, på alla sätt så har ju alla gått vidare. Och det mm. har blivit till det bättre. Mm. Han är mer glamorös och extravagant. <laughs> Frontman i Reckless Love. De spelar också lite annorlunda med musik. Men det är verkligen, verkligen... Alltså David Lee Ross kick eh, sparkar. Det funkar kanske inte riktigt lika bra i Crush <laughs> yes, Jag vet inte. Mm. Vad har ni haft sitt för liksom, kriterier på den som ska vara med i bandet? Att ta sin mm, <laughs> <laughs> ja, Det Ja, inte bra. Faktum uh, är att uh, uh, när det var, när Ollie var med i bandet och, och vi, hade precis, vi var precis på väg att släppa skivan och skulle ut på en lång turné, då fick Olli någon så här ångestattack liksom Och bara ville hoppa av mm, okay. <laughs> Så vi var faktiskt ute och jagade efter Simon redan då Alltså vi snackar 2007 mm. Men uh, han, var, han, han var upptagen liksom, med, med sitt med, Han hade någon band då som hette Foxy liksom. mm. Han var, körde helhjärtat med Så att, uh, vi visste, vi vet vem man var länge liksom Mm. Och sen, nu när vi var sångarlös mm. igen så ringde han faktiskt upp oss. Och, och bara, jag har ingen band. så vill ni, Ska vi köra lite liksom? Och bara, klart som fan vi ska. <laughs> så här säger Simon Cruz själv om att vara medlem i Crash Day. Hur känns det att vara medlem i uh, Sveriges största slitsbänd? känns bra. Mm. Uh, jag minns när de kom och jag minns att jag såg dem på en plansch och tänkte, fan är jag för jävla idioter. <laughs> så att, uh, det var lite kul. Och Sen så, ja, jag hade ju mitt band här i Stockholm och de körde på sina grejer. Och sen så <hör> möttes våra vägar genom historien och... Och vi, vi testade och det funkade bra liksom. mm. Vi körde på Grillade du dig hårt eller? Ja vi körde några Några svängar liksom Med lite ja, Testsjungningar och testade att och skriva låta tillsammans och så där. Det var ju viktigt för oss båda Tror jag mm. Att det funkade Hur upplever du att det har varit Du har ju sett Crash day liksom i media Med allt som har hänt med Dave och sen med Olli. Hur har du upplevt att det har varit i bandet om allt det här som har hänt? Ja, alltså då, Jag vet inte så mycket om vad som hände då. Vi pratar väl inte så mycket om, om sådana grejer. Nej. Hur allting var då och sådär. Det känner jag väl inget behov av att lägga mig i sådär. Jag menar typ mer att är de är mer oroliga för dig eller att, liksom, att de ser till att du känner dig trygg och har det bra hela tiden för att det inte ska, att inte du också ska sluta liksom. så. Jag tror att uh, generellt sett så är de ganska konflikträdda. Ja. <laughs> uh, och det är väl ett problem som vi har haft och som vi men, men vi försöker prata om allting liksom. Ja. Och det är viktigt för att kunna komma vidare i, tills tillsammans liksom. Ja. Men uh, ja, ja, men det kan vara, det kan vara svårt. Så, människor kan ju vara det generellt Men också på grund av saker som har hänt mm. Och jag förstår helt klart Med deras historia att det kan vara krångligt liksom. Men jag känner ändå de här Nu är det den tredje sången, Men det känns ändå som att ni är väldigt gjutna Att ni har hittat era roller Och att det här kommer kunna liksom gå framåt bra Ja vi, vi har väl Bestämt oss för att, för att fixa det här liksom. mm. Så att Så vi har Ja, vi har nog vi har några rätt roller och vi känner att det, det funkar liksom för mm. oss på det sättet. Okay. Härligt. Så, ja. Men du har eh, bestämt dig för att eh, nu, nu kör vi på med Crash Diet och nu ska mm. ni ut och ut i, i världen. Ja, fan. hur fan. Det, det ska bli riktigt kul. Ja, det är ju första långa turné. Vi har ju turnerat tillsammans längsta hittills i sex veckor och sånt där. Men mm. nu är det väl... Ja, nu är det fram till juni liksom. mm. Så det kommer bli intressant mm. uh, vi har ju, Det har gått bra att leva näringen på varann Hittills liksom. Men uh, ja, Så länge vi, vi, vi snackar och, och slänger ur oss vad vi känner Så tror jag att det kommer, det kommer inte vara några problem crash diet precis avverkat Brasilien, håller på att turnera i USA, senare blir det England och ett litet break innan de ger sig av till andra delar av Europa. Vi brukar åka utan crew. Ja. <laughs> Men nu har vi faktiskt råd att få med oss lite, lite hjälp liksom som man inte behöver arbeta sig. Nej, sig. Kan ni leva på det här? Vi kan det just nu, ja. Mm. Eh, och turnerar vi flyttet så kan vi leva på det. Ja, helt enkelt. precis. Ehm, och någonting som era skivor har haft gemensamt allihopa det är att de har fått väldigt bra kritik. Yes. Och eh, recensioner. Vastadels. Ja, precis. Ehm, det måste ju ha varit en, eh, lite nervigt sådär, när man byter sånger som ni har gjort. Mm. Att man har varit orolig för att det kanske inte kommer att hålla men det har det ju uppenbarligen gjort då. Mm. Ja. Måste du Jag vi har alltid lagt ner mest tid på, på kvaliteten på låtskriveriet. Liksom. Det är alltid det som har betytt mest för oss. Mm. Min eh, gissning är väl att det märks hur, hur mycket, lägger, mycket tid och möda vi lägger ner på, på vår musik. Mm. Det är inte bara liksom hårspray och läppstift. Nej, <laughs> Nej förstås. Hur, hur stora ska ni bli? Hade ni tänkt? Liksom. Ska vi? Mm, vi hade tänkt att bli ganska stora, mm. faktiskt. Uh, men uh, jag menar, vi, vi ställer alltid... lägger alltid upp olika mål, liksom. Så vår, vårt första mål var att kunna leva på det tar tar vi något nu. Mm. Då får man sätta upp nya mål. Mm. Vet. Men jag menar, vi är inte vi är långt ifrån nöjda. Ja. Och då tänkte jag så här att du skulle få välja en eh, favorit mm -hmm. Som ska fida ut hela podcasten. Som representerar dig som liksom intervjuobjekt. Jag skulle ta en eh, kisslåt som ligger på en udda platta som heter Killers. Mm. Eh, låten heter I'm a legend tonight. Okej. Okay. Väldigt udda val. Mm. Uh -huh. Den är sjukt bra. Alltså. Mm. Men lycka till nu. Tack så med, med allt som kommer här framöver. Så kör vi. Mm. Tack till Martin och Simon och all lycka till er. Glöm inte att kolla in deras nya skiva The Savage Playground. Nästa avsnitt ligger mig varmt om hjärtat. Det ska handla om röster inom hårdrocken. Varma, sköra, hesa eller starka. Och varför vissa röster gör sig så bra med viss musik. Min expertgäst är Tommy Rainseed från just Rainseed och Swedish Hits Ghost Metal. Han sitter på en sju helvetes jävla falsettröst. Och därför gäster han avsnitt nummer 11. Rösterna. Hej då!